«Що вона говорить? І про що?» «І коли я справді був мертвий, то невже ожив тільки для того, щоб почути весь цей жах?» Я знов заплющив очі і вже не бачив Ольки. «Може, її тут і не було? І, може, нічого не було?» «Ти йди», – сказав я Ольсі. «Мені треба подумати». «Нікуди я не піду», – твердо заявила вона. «Не заставлю тебе і на хвилину. Ти ж слабіше малої дитини». Оксана виліла мені, «Оксана? А тож як же вона могла тобі виліти, коли вона, ти ж сказала, прикликала мене і виліла?» «Прикликала? Як?» «Написала мені листа. Я нічого не розумів. Оксана писала листи тоді вночі, вмираючи в коридорі районної лікарні. Коли я сидів на східцях і не покликала мене, а писала лист Ольці, і я нічого не розумів» наче я розумів, коли-небудь Оксану пробував це зробити. Олько, ти тут? – спитав я, не розплющуючи очей. Та тут же, тут, біля тебе. Хіба ж я тебе можу покинути такого безпомічного? Просто гнала вона і заплакала. Не плач, я вже скоро встану. Ти мені тільки скажи, де я? Та де ж, у себе вдома. Головний лікар волів тебе привезти сюди, бо там у лікарні – Хто вже і умер, то мре ще раз. Таке там лихо. І уколи тут тобі робили. А тоді вже я сама. Лікарня, уколи. Головний лікар, цей нещасний, переполовинений чоловік. Яка марнота. Я повинен був думати про Оксану. Повинен, пови, по Олько. А поглянь, у спальні там у великій рамці висять фотографії наших батьків. А над ними рушник з півнями. Чи є той рушник? Та ондечки ж ті півні. Чи тобі до півні оце, як ти її голосу не відведеш? Що вона могла знати? Коли то було? Торік? Позаторік? Прийшов номер літературної України. Не вся газета з оповідань якихось невідомих авторів. Чомусь пала мені в око невеличка новела Семоненка. Укурікали півні на рушниках, може тому, що і у нас був рушник з півнями, вишитий ще Оксаниною бабусею. Два червоні півні з розкішними хвостами. Гордо виставили один на другого грибенясті голови, а між ними пишне, як панікадило червона квітка. Я читав новелу, здавалося, нічого не було ні занадто сумного, та Оксана, слухаючи, несподівано заплакала. Я кинув газету, став заспокоювати Оксану, втішав її, питав, чого плачу, але вона не могла відповісти, і вже й не плакала, а ридала. Я тільки здатен був, що обійняти її, гладити її голову, бурмотіти безладні слова. Щоб утримати біля себе жіночу душу, треба її знати і розуміти, а я міг тепер згадати тільки свої нікчемні безладні слова. Який жах! Та хіба ж то й усе? Хіба прогониста дівча не зиркало довго око За плеча свого брата, що на шахівницю, Що на мене з безмежної далечі років? Хіба не було ночі на рейні, чорної груші серед снігів, І залізної каюти на дніпровському буксирі Матіас Ракоші, і рипливих дощок У підвалі тьоті Тоні, і віднайдення в Каховці, І райських дніпровських пісків біля прорізі, і наших ночей на агростанції. А сльози Оксанині того ранку, коли прийшла вість про смерть Сталіна, а тоді лихоманкове палання її довгих очей над мертвим професором Черкасом і настирливе, майже відчайне допитування. А де ж ти поховаєш мене, Микола? Точе її кладовища свого немає. Де ж ти поховаєш мене? Я тоді нагримав на неї, мабуть, відштовхнув, відгурнув від себе її душу назавжди. Не перейнявся її тривогою, не вловив перечуття, що жило в ній, і подавало далекий голос перестороги. О прокляття нашої одвічнії глухості! В кімнаті було тепло, десь у підвалі стогонів жовтим, Мазутним полум'ям міцний човунний котел, гнав гарячу воду по трубах до батарей, встановлених мною в усіх кімнатах. Професор Черкас заповів мені свою бібліотеку і все майно. Ми з Оксаною перебралися сюди, прибудували спальню.